Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за те, що продовжуєте слухати новий роман Тараса Мельника «Таємниця сповіді». Нагадую, нині автор боронить нас в лавах Збройних сил України, а на цьому каналі є цілий список відтворення аудіозвучень його творів. Тарас Мельник Таємниця сповіді. Частина шоста. Обитель мертвих машин. Прийшовши до тями, проповідник здивувався тому, що залишився живим після зустрічі із убивцею. Напав на нього підготовлений чоловік, що вмів убивати – він міг із легкістю перерізати горло жертві, що насмілилося порушити ритуал та переслідувати мисливця. Однак із невідомих причин полювання на лідера братства продовжувалося. Це могло означати тільки те, що далі вбивця мав на Романа якісь важливіші та моторошніші плани. Цього пастир боявся найбільше. Неможливо вгадати чи передбачити, де саме буде завдано новий удар Рана на потилиці страшенно пекла, але часу на перепочинок не залишалося Роман дістав із кишені мобільний і одразу ж набрав наглядового офіцера Олег відповів із першого разу, наче сам планував переговорити із підопічним Пастир не дав йому і слова мовити, попросивши терміново дізнатися дуже важливу інформацію тридцятирічної давності. У руках Роман тримав понівечену часом іграшку хлопчика, якого він нібито вбив у 1991 році. Хто б не був цей убивця, але можливості його здавалися безмежними – Наче він міг проникати у підсвідомість жертви та витягувати звідти потаємні страхи, втілюючи їх у життя? Десь між звинами мозку прокрадалася божевільна ідея, що мисливець може мати якісь надприродні здібності. І з вами все нормально? запитав на Олег. колег. Вночі він напав на мене і. «І мало не проламав череп», – відповів Роман. «Я терміново виїжджаю». Він приставив мені ножа до горла, однак передумав. «Я відправлю швидку», – наполягав Олег. «Не перебивайте мене, дайте договорити», – розгнівався Роман. Макогоненко замовк, наче почув наказ від свого начальника. «Він не вбив мене, тому що має інші плани» продовжив Роман, і у мене є перша зачіпка, якщо тебе цікавить. Дізнайся, якомога швидше, де саме знаходиться зазначений автомобіль по своїх каналах, вирушай за мною і поїдемо по гарячих слідах шукати його, поки він інших бід не накоїв». Олег вислухав, не сміючи навіть дихнути між словами. На закінчення він вимкнув виклик, і одразу ж взявся за роботу, виконуючи накази підопічного. Поки офіцер працював над пошуком потрібних даних, Роман обережно оглянув квартиру, переконавшись, що вбивця не залишив за собою жодних слідів. Після того він вийшов із покритої полюкою кімнати на загальний коридор і повільно попрямував до виходу. Там йому довелося хвилини-дві постояти, вичікуючи, коли підуть із проходу дві балакучі жінки, які вели бесіду навпроти дверей 42-ї квартири. Жінки обмінялися рядом дешевих компліментів і вийшли разом. Перед проповідником загорілося зелене світло, яке означало, що його ніхто не побачить. Однак... Це враження було помилковим. За дверима 42-ї квартири доти стояла свекруха однієї з тих балакучих жінок, підслуховуючи невістку. Вона уже збиралася йти якнайдалі від дзвінка, коли побачила, як із нібито замкненого п'ятого поверху спускається Роман Сидорчук із дитячою іграшкою у руці. Стара довгий час не наважувалася навіть дихнути, очікуючи, поки Сидорчук дійде до своєї квартири і зникне. Серце ледь не вистрибувало у неї з грудей, відчувши дикий первісний страх. Репутація сусіда та зовнішній вигляд, а ще й та іграшка у руці, могла означати тільки одне. Десь у місті зникла дитина. «Навже він знову взявся за свої моторошні справи?» Жіночка ледве дотягла до ліжка, з якого більше не змогла піднятися за телефоном, аби набрати сина і розповісти про побачене Того дня її врятувало тільки диво На телефоні Роман побачив повідомлення із невідомого номера Відкривши його, він здивувався. Писав давній знайомий, із яким вони роками сперечалися щодо теологічних питань. Отець Григорій Корнійчук, буковинський демонолог і теоретик пропонував зустрітися. «Це цікаво», – сказав сам собі Роман, «але не на часі». Він зайшов у свою квартиру, Зняв брудний від пилюки та крові одяг і попрямував у ванну. Вода трошки допомогла йому відволіктися від головного болю. Він поніжився близько десяти хвилин, а тоді поруч задзвонив телефон. «Виходьте!» – почувся голос Олега. «За чотири хвилини я буду біля вас!» Роман змінив одяг і вийшов на зустріч Олегу. Наглядовий офіцер прибув навіть швидше, ніж обіцяв. Він відчинив дверцята і впустив на сусіднє місце проповідника. Позаду сигналила маршрутка, який Макогоненко перекрив смугу руху. Однак той не звертав на неї жодної уваги. Роман сів в автомобіль, маючи задишку після короткої пробіжки, тому перші дві хвилини мовчав. Коли вони виїхали на центральну смугу, розмова розпочалася. «Ти знайшов автомобіль?» – запитав Роман. «Це було неважким завданням», – кивнув йому у відповідь Олег. «Тоді їх звозили в одне місце, так?» «Так». Роман здогадувався, що офіцер має на увазі, тому нічого зайвого у нього не перепитував. Олег натомість почав розпитувати про обставини нападу, і Роману довелося все йому розповісти. Щоправда, про плач він знову промовчав, залишивши ці деталі у секреті від союзника. Вони виїхали за місто, звернули на вузьку дорогу через перелісок. За ними дивним чином прилаштувалася стара погнила щістка – Яку серед дорогих іномарок важко було не помітити Роман запропонував спробувати відірватися І з цього офіцер тільки доскочу посміявся Йому було важко уявити хижого маньяка на такій непевній машині Тим більше, за кілька сотень метрів чистка зникла позаду них, не даючи знати про себе Роман нагадував якогось... Параноїка. Коли вони прибули на звалище, проповідник вийшов із машини і пішов у напрямку маленької адміністративної будівлі, де іще за його часу знаходився пункт охорони. Там же автомобілі перепускали через прес, перетворюючи на груди металу. Однак часи змінилися, і старий цвинтер автомобілів теж змінився і з ними. Приміщення стояли покинутими із з розбитими шибками та полущеними стінами. Негайно відпали всі питання про те, чому старий Мустанг вцілів впродовж тридцяти років. Олег замкнув свій автомобіль і рушив слідом за підопічним. «Що сталося зі звалищем?» – запитав Роман. «Його закрили тоді, коли і вас» пожартував Олег. «Закрили на такий довгий час?» «Я почитав трішки, поки шукав автомобіль, хоча й без того знав історію цього звалища. Тут сталися чотири перестрілки у дев'яностих роках. Десять чоловік поїхали звідси із вогнепальними пораненнями. Ще четверо віддали тут Богу душу. Тоді такі часи по всій країні були». Процвітав бандитизм. Роман глянув на офіцера із посмішкою. «Хух, ви мені не розповідайте, пане Макогоненко. Я жив у тому бандитизмі». «Якщо конкретно говорити», – почав пояснювати Олег. Звалище та прес не змогли між собою поділити два бандити із протилежних кланів. Воно закрилося тоді, коли один із них намагався підключити адміністративні органи. Справа так і зависла у судах, де перебуває і донині. Нових автівок після 92-го року сюди не привозили, а старі заборонили здавати на металобрухт. І що, всі дотримуються заборони? Хех. можете глянути під капот будь-якої машини, підказав йому Олег. «І що ж я там побачу?» – запитав Роман. «В тому-то й справа, що нічого. Деталі та мотори розікрали, а кузови собі гниють». Вони витратили майже півгодини, щоб серед купи металобрухту знайти чорного мустанга, на якому Роман потрапив у аварію. Проповідник зазирнув всередину і почав ритися у салоні. Доки наглядовий офіцер мовчки дивився за його діями, не розуміючи, що він там намагається знайти. «Чому ви думаєте, що, що тут є якісь підказки?» – нарешті спитав він. «Нападник викинув біля мене предмет із місця вбивства», – пояснив Роман. «Аби ще більше не розжовувати, він витягнув іграшку з кишені і дав Макогоненку потримати». Поліцієнт роздивився старий амулет і запитав. «І чия це іграшка?» «Сашка, хлопчика, який зник із місця злочину». «Якого ви вбили?» – запитав Олег. «Я нікого не вбивав!» – розсердився Роман, визирнувши із автомобіля. «Він хотів більше сказати Макогоненку, але погляд...» мимоволі притягнув до себе дивний спалах посеред посадки за звалищем. Хтось наче грався із ним, лапаючи сонячні промені та перетворюючи їх на зайчиків. «Хм! А що це там за світло?» – запитав Роман. «Де?» – розвернувся Олег. Поліціянт окинув дивний відблизь тільки краєм ока, але й долі секунди йому вистачило, аби згадати аналогічний спалах на околицях Слов'янська, коли його другу рознесло половину черепа. Макогоненко сіпнув проповідника до себе з усієї сили, і цього вистачило, аби врятувати йому життя. Пролунав постріл. Близб оптичного прицілу Роман впав на землю без зайвих роздумів. Звук пострілу запустив в організмі реакцію, але суті ще не дійшла до мозку. Наглядовий офіцер йому щось кричав про стрілянину і про потребу негайно знайти укриття. Тільки коли куля вгризлася у металеві двері мустанга просто над головою, Роман розплющив очі і почав повзти землею до напарника, який заліз за автомобіль. Перед ними обома був яскравий приклад того, що може зробити куля снайпера. Якщо вона легко пробиває на відстані метал, то від стінки черепа не лишить і сліду. «Швидше! Швидше до мене!» – закричав Макогоненко. «Повзи, поки живий!» Роман хаотично ловився руками за висхлі шматки жовтої глини, немовлізни пласкою землею, а вертикальними скелями. Замить його підігнала іще одна куля, яка вилетіла із гвинтівки снайпера і влучила в кузов та зрикошетила до землі Від страху Роман перевернувся на спину, аби поглянути на дрібну відмітку, яку після себе лишила куля Десь поруч кричав Макогоненко, але проповідник лежав животом до гори, ніби сам демонстративно підставлявся вбивці Олег поліз навпроти і схопив його за відкинуту руку та потягнув до себе з усіх сил Снайпер вистрілив знову, вціливши на дюйм вище того місця, де за кілька хвилин до цього стирчав ніс проповідника Відчувши дотик до руки, Роман перекрутився і знову подряпався до наглядового офіцера Коли він опинився у безпечній зоні, Олег швидко переліз до іншого боку Вийняв пістолет і почав стріляти у тому напрямку, звідки по них працював нахабний снайпер «Нам! Нам потрібно обійти його і взяти живцем!» – закричав йому Роман «На цій місцевості це дуже небезпечно!» – пояснив Олег Він підняв якийсь шматок металу і показав проповіднику Роман взяв у нього уламок крила Приглядівся, відчув вагу, а тоді запитав. «Для чого це?» «За сигналом, виставиш з-за кузова, ясно? Один, два, три!» Проповідник висунув шматок крила і миттєво відчув різкий поріз. Постріл влучив точно у ціль. Стріляв по ньому зовсім не новачок, а підготовлений до таких справ фахівець. Тільки от в голові не вкладалося, чому він вночі не став добивати непритомного. Щоб ранці постріляти по ньому із гвинтівки, та ще й у присутності озброєного офіцера, маньяк немов страждав на множинний розпад особистості і чинив кожного разу то імпульсивно, то продумано. Олег вистрибнув із іншого боку мустанга і відкрив вогонь по галявині, із якої блищав сонячний зайчик. Навколо снайпера захиталися гілки, хоча кулі з пістолета не мали шансів туди долетіти. Можна було хіба відволікти. Роман швидко виглянув, впевнившись у тому, що снайпер або вже змінив місце, або залишився під прикриттям своєї схованки. Макогоненко махнув йому, щоб поки що не висовувався без зайвої потреби, оскільки вбивця може виманювати». Тільки, но Роман заховався знову за кузов, як пролунав іще один постріл. Десь зовсім поруч продзвенів метал, і більше не було чути жодних звуків. Олег більше не хотів знаходитися у тирі, тому підкликав жестом проповідника до себе. — Тримай зброю, святий отче! — запропонував він. — Я нікого не вбиватиму, — відмовився Роман. — Тоді він нас застрелить. «Нехай стріляє! Краще смерть, ніж відібране життя!» Макогоненко розгнівався і зовсім забув про толерантність. «Він нам зараз черепи буде дірявити! У мене тільки чотири набої у магазині, а далі доведеться тут спати, їсти і ходити до вбиральні!» Роман виняв із кишені телефон і хотів запропонувати офіцеру викликати підкріплення. Однак сенсорний екран змусив передумати. На місці трьох поділок світився значок «Зупинка заборонена». Телефон відмовлявся працювати на покинутому цвинтарі автомобілів. Вибору більше не було. Він мусив погодитися на сценарій Макогоненка, однак Роман не бажав його обманювати та підставляти під кулі небезпечного вбивці. «Я...» Я стрілятиму тільки поверх, щоб відволікти. Макогоненко задумався, а тоді кивнув на знак схвалення. Він виявився більш ризиковим чоловіком, ніж Роман міг собі уявити при знайомстві. Та і сенсу від влучної стрільби не було, бо пістолет на такій дистанції не помічник. Він міг тільки відволікати. «Погнал!» – крикнув Роман, займаючи позицію. Він подумки попросив у Господа пробачення і пообіцяв молитися довго і зробити натомість багато хороших справ. Дві кулі полетіли у тому самому напрямку, де постаннє пастир бачив зайчика. Незалежно від його обіцянки стріляти повз, його навички поводження із вогнепальною зброєю доводили тезу, що він не міг би потрапити у ціль навіть з чотирьох метрів. Куди вже там майже із сотні? Макогоненко зірвався і побіг повз прогнилі автомобілі, зникнувши за секунду у кущах. Роман уважно слідкував, слухаючи, чи не намагається застрелити снайпер його. Однак вбивця замовк, немов уже втік із місця злочину. Щоб переконатися у цьому, проповідник виглянув трошки більше. Іще до того, як наглядовий офіцер прокрався до схованки, випрямився на повний зріст Теза підтвердилася ризикованим вчинком Мисливець втік, щойно відчув опір Макогоненку лишалося тільки підтвердити його остаточний висновок Невдовзі так і сталося Поки Олег підбирався до місця стрілянини, Роман насторожено очікував за кілька хвилин офіцер крикнув, аби пастир рухався до нього назустріч. Не лишалося нічого, окрім підкоритися наказу. Роман не став обходити стороною, плутатися кущами та дряпати руки. Вирушив прямо і за кілька хвилин дійшов до того дерева, від якого вбивця посилав йому перед цим смертельні зайчики. Він мовчки дістався до Макогоненка який сидів та передихав після перебіжки, і там побачив сліди нападника. Тікаючи зі схованки, стрілець впав і зачепився за металевий кілок у землі, роздерши собі тіло іржавим ржавим залізом. Олег задихано відсапувався, навіть не думаючи організовувати за супротивником переслідування, хоча мав для цього усі можливі сліди. «Чому ми не намагаємося його наздогнати?» – запитав Роман. «Напрямок слідів, показує на дорогу. Там на нього чекала машина». Не став довго затримувати відповідь Макогоненко. «Навіть чистку не наздоженемо». «Тоді передамо у розшук або на перехоплення», – запропонував Роман. «Ти номер запам'ятав?» «Ні». «Ну от». Тільки власникам шісток життя зіпсуємо, а їх у нас в області багато А поранення? А, от щодо поранення, слушно Тільки випаде можливість, зателефоную і повідомлю Хоча, якщо він розумний, то в лікарню не піде Ну, а нам що робити? Шукати у вашому оточенні порізаних чоловіків Чому? – здивувався Роман Просто, якщо він вночі слідкував з будинку, а сторонні туди не підуть без ризику, що їх хтось може впізнати, тоді він десь поруч блукає і ховається. «Хм! У вас гарно працює мозок, мій друже, похвалив його Роман. «Я вам не друг!» – відвернувся Олег і пішов назад до автомобіля. Коли вони повернулися до машини, Одразу стало зрозуміло, у якому напрямку останній раз стріляв снайпер. Він влучив у колесо, щоб вороги не змогли організувати переслідування і сісти йому на хвіст. Однак Макогоненко із Сидорчуком теж були не із дитсадка. Вони не стали йти пішки до дороги, знайшовши запаску на одному із автомобілів. А спільне здивування шина змогла витримати до найближчого шиномонтажа при в'їзді до міста. Поспішати не було куди. Вбивця на деякийсь час буде змушений зупинитися та відлежатися, залезуючи непросту рану. Судячи із кількості плям крові, він роздержив віт або ж зачепив артерію. «Від такого швидко не відходять навіть найстійкіші». ГНІВ ОБИВАТЕЛІВ Вони дісталися до міста за дві години, оскільки довелося зупинитися дорогою, щоб замінити старе колесо на новий екземпляр. Роман сидів у глибоких роздумах поки розбурханий молодий офіцер організовував ремонт. Йому, на думку, ніяк не спадало, чому месливець змінив свою тактику і скористався для вбивства таким грубим способом. Він спершу ганявся за жертвою у парку. Тоді мав шанс перерізати горло без свідків, але вирішив продовжити гратися. Олег довіз підопічного дорогу його будинку і висадив, бо сам мав намір поїхати до відділку і пробити знайдені гільзи через знайомого фахівця по балістичних базах. Проповідник захотів змінити одяг і вертатися до міста, однак не уявляв, з чого почне розслідування. Він не мав для цього ані сил, ані засобів. У дворі на Романа чекав сюрприз. Жінка, яка вранці ледь не вмерла, коли побачила його із іграшкою в руках, змогла дотягнути до обіду і дочекатися повернення зі школи онука. Хлопчик зателефонував батьку, а потім у швидку, котра ледь-ледь встигла врятувати стару. Бідолашна знаходилася за крок від смерті, оскільки пережила інсульт. Почувши про її стан, сусіди почали збиратися неподалік під'їзду, маючи твердий намір покінчити із лютим звіром, який змушував їх усіх жити в страху. Ніхто із них навіть не сумнівався, що Роман Сидорчук взявся за старе і вбив десь біля їхнього будинку якусь дитину. Вони спочатку викликали поліціянтів. А коли наряд не знайшов ні проповідника, ні жертви, ані слідів злочину, розгнівані обивателі вирішили взяти все у свої руки. «Дивись, Наталю, ось він!» – зойкнула якась перелякана жінка. Маленький натовп чисельністю до двадцяти осіб спрямував погляди на вхід до будинку і побачив там проповідника у брудному одязі, що рухався до своєї квартири навіть не підозрюючи про небезпеку і з боку сусідів. «Боже, правий!» – запищала дівчина. «Він, він ходив закопувати труп. «Ловіть його, поки не втік!» – наказав низенький чоловічок у картатій сорочці. Молодий хлопець, який скидав зі сходів генерала, одягнений у джинси та куртку, і позатий чоловік у чорній футболці, кинулися до Романа першими, наче вони були сторожовими собаками. Проповідник не сподівався, що побачить таке шоу, тому не відбивався і просто стояв із витріщеними очима. Першим ударом молодик влучив йому у сонячне сплетіння, змусивши згадати таким чином охоронців колонії. Роман імпульсивно скрутився від болю і пропустив ще один удар у вухо, який наніс з боку пузань, а тоді Роман впав на землю. До перших двох підбігли іще троє і накинулися на проповідника зі стусанами. «Де ти закопав вбиту дитину, сатано?» ривів йому на вухо вусань. «Змусьте його сказати правду!» – репетувала з боку якась жіночка. Чоловіки скрутили проповіднику руки за спиною, закріпивши їх в такому положенні за допомогою двох ременів. Тоді вони почали тягти його на середину двору, аби примотати скотчем до дерева і змусити зізнатися у всьому. Люди були настільки налякані, що не усвідомлювали скоєного ними. Роман хотів щось сказати, але не міг підібрати слів, які б не спровокували нові стусани. Він розкрив рота і спробував запитати, за що його лупцюють. Однак якась дівчина збоку кинула у нього кедом, який влучив просто у щелепу. Удар був слабким фізично, але рвав душу морально. Сенедріон готував убивцю до ями з левами. «Де ти заховав тіло, покидьку?» – зарвів чоловік у сірому костюмі. Одночасно із цим запитанням хтось приклався з розмаху по потилиці Романа, потрапивши саме в те місце, по якому вдарив убивця вночі. Боліло і нудило, захотілося блювати». Роман не стримався і вирвав все, що з'їв вранці, попереду себе на пристарілу жіночку, яка саме збиралася вдарити його в обличчя картатою сумкою із овочами. «Свинюко, ти брудна!» – закричав чоловік позаду і штовхнув Романа ногою. Проповідник впав на перелякану бабусю, яка сприйняла його різкий рух за спробу нападу, а тому похитнулася назад і запищала не своїм голосом. «І він хоче мене вбити! Допоможіть!» Романа знову сіпнули і пожбурили на тротуар. Він встиг спертися на руки, спинившись обличчям неподалік від того місця, куди його перед тим вирвало. Роман стримався від чергової ганьби, але зовсім ненадовго. Молодик у спортивному костюмі ступив йому ногою на спину, аби втиснути проповідника обличчям у блювотиня. Інші тільки аплодували такому жесту, підбадьорюючи хлопця оплесками. Роман відчув, як його обличчя впирається у камінь, але не мав сили скинути із себе важку лапу спортсмена. Піднімайте його. зашипіла якась жінка. Чоловіки схопили проповідника повід руки, а тоді різко підтягли до себе. Роман відчув різкий раптовий біль під лопатками. Наче його знову ламали на допитах у карцері, підвісивши під стелю та молотячи палицями. «Де? Де ти подів мертву дитину, клятий покидьку?» – ривів навколо натовп. Чоловіки сперли Романа до дерева, доки всі інші не переставали голосно кричати на нього. Хаос звуків, розлючені обличчя навколо, безсоння та наслідки від нещодавнього нападу далися в знаки. Роману закрутилося у голові. Йому на мить здалося, що серед невеликого натовпу людей він побачив Марину, котра стояла і тримала за руки маленького хлопчика на вигляд років два чи три. «Він живий?» – запитав Роман. «Що ти говориш?» – кричали люди, вимагаючи якогось зізнання. «Він не міг померти», – вимовив вдруге Роман. «Убивця, проклятий!» І ще один удар під дих знову повернув Романа в реальність. Марина зникла, а разом із нею і маленький хлопчик, якого вона тримала за руку. «Зараз ти в мене заговориш, скотиняка!» – просичав якийсь чоловік із юрби. Роман витріщився, не знаючи, як реагувати на події. На нього мчав із металевим шматком арматури високий і худий чоловік. Він хотів чи то вдарити ним підозрюваного, чи повиколювати йому очі. «Ану, говори, або я тобі зараз цей пруд горлянку запхаю!» Чоловік приклав гострий край арматури до горла і всерйозно тиснув, наче вже колись робив таке і з задоволенням міг повторити іще. Роман не сумнівався, що дивний сусід виконає свою обіцянку, але, каєтеся, він не мав у чому і навіть не підозрював, чого від нього хоче розгніваний натовп. Замить рука сухого хитнулася і впустила зброю. Позаду пролунав постріл. «Бігом, відпустили його і розбіглися!» Макогоненко стояв із витягненим вгору пістолетом і посвідченням у лівій руці Він здавався рішучим, наче був готовий стріляти по людях, якщо вони не зупиняться чинити самосуд Яка жіночка раптом захотіла втекти від решти і сховатися у будинок Однак Олег вказав стволом, аби вона навіть не намагалася сіпнутися, якщо хоче дожити до сімдесяти «Ви навіщо на нього напали?» – закричав Макогоненко. «Він вбив і закопав десь дитину!» – запищала якась молодиця. «Його самого двічі ледь не вбили за цю добу!» – закричав у відповідь Макогоненко, не опускаючи пістолета. «Цей чоловік – проповідник! Він очолює цілу церкву! Молиться за таких добряків, як ви! Варвари ви не освічені!» І «Він допомагає спіймати жорстокого маньяка, поки ви тут звірієте!» Останні слова Олега змусили людей замовкнути. Раптовий гнів у їхніх думках почав поступово розсіюватися тупим нерозумінням, а замість нього до порожньої долбні дійшло відчуття сорому. Ніхто із них, крім кількох жіночок, не жив у 90-х роках і не знав цього чоловіка. Всі тільки чули про нього страшні легенди. А що, коли ті легенди виявляться брехнею? Здивовані чоловіки вмить відпустили Романа, однак не поспішали розмотувати ремені на руках. «Ви можете нас обманювати!» – заявив молодик у спортивці. «Підійди сюди!» Суворо наказав Макохоненко. Хлопець підійшов до нього і глянув на посвідчення. Він обернувся до інших, не маючи слів, якими міг описати їхнє становище. Після Скоєного їм усім світили статті за хуліганські дії. А тепер бігом розійшлися, поки я не повідомив про скоєне. закричав їм Олег. І люди. Почали розбігатися, не сміючи затримуватися на місці їх масової ганьби. Роман стояв ошелешений, наче переживав контузію. Коли офіцер став поруч, він не витримав і впав в обійми молодшого чоловіка. Знесилені ноги не тримали. Моральний стан був втричі важчим. Таке важко пережити раптово. «Тримайся, святий отче!» заявив Макогоненко. «Ти потрібен живим!» «Я... я не святий отець!» заперечив йому Роман. «До сраки мені твої титули! У нас проблеми серйозні!» «Які іще?» запитав Роман. «Твої підопічні! Вони в колонії бунт підняли!» Романа наче шокером під ребра вдарили. Він згадав те, що забув, поки ганявся за вбивцею останню добу. Павло не зумів стриматися від спокуси помститися і закликав до бунту інших учасників братства. Тільки один Господь був здатен уявити, на що здатні чоловіки, в яких силою та муками намагалися пробудити приспані навички вбивць. Охоронцям таки вдалося вибити із них віру катуваннями, а коли вона зникла, залишилася тільки злість та спогади про роки пережитих тортур. То сіє вітер пожинає бурю. Поки проповідник мчав машиною зі своїм наглядовим офіцером, Події у колонії розвивалися поза межею його впливу та контролю. Минулої ночі брат Павло, який залишився за старшого, потрапив до лазарету після того, як охоронці зламали йому руку. Вони зробили це вселюдно, відчуваючи безкарність. Не минуло навіть півгодини, як Павло почав молитися про швидку смерть. А майор Протасов уже вдруге з двома биками – Зайшов до нього у палату, аби переконати підписати пояснюючу записку, у якій би значилося, що він сам впав і зламав собі кістку у двох місцях. Молоді бугаї довго товкли до вічника, не залишивши і сліду живого на тілі. На цьому терпіння у одного із найстійкіших закінчилося. Коли охоронці били в'язня, він навіть не намагався оборонятися. П'яні примати сприйняли це за фізичну слабкість і відімкнули кайданки від ліжка. Врешті двом молодим буаям катування набридли доволі швидко. Але офіцер тільки починав. Протасов захотів зробити собі трішки більше на свята, тому відпустив хлопців наперекур, а сам... Залишився наодинці із небезпечним довічником Розвернувшись від дверей, які він сам же й замкнув на замок Майор рушив назад до Павла, аби скористатися його слабкістю Він зігнувся над побитим, але навіть не встиг моргнути Коли міцна лапа схопила його за комір і потягла з усієї сили донизу Кум спробував закричати однак не зміг вичавити із себе жодного звуку. Павло скрутив ноги навколо корпусу, обхопив правою рукою шию і почав душити. Долоня до вічника здавалася твердим металом. Протасов відчував холодний подих на шиї та потилиці, але не вмів виходити із таких захватів. Зброя ж лишилася на столі поруч». «Вижене, господи, дух демона лютого і відправ його у пекло!» Павло стиснув горло набагато щирніше, долаючи мінімальний спротив із боку жертви. Переляканий протасов витріщив очі, які від тиску ледь могли втриматися у падинах. Його обличчя почервоніло, сигналізуючи вбивці про неминучу смерть. Десь у коридорі загомоніли охоронці, котрі поверталися назад у палату. Їх поява мотивувала довічника кінчати із лютим демоном, очорнивши свою душу на благо багатьох інших. І ще мить, несильні судоми і фатальний кінець із виваленим язиком та потрісканими капілярами. Охоронці зайшли за дві хвилини, постоявши ще трохи біля дверей. Вони не відразу зрозуміли, у чому справа, оскільки алкоголь в організмі дещо сповільнив їх реакції. Перший бичок побачив офіцера на ліжку, однак не зміг второпати, куди подівся в'язень. Йому не довелося займати себе цим. Через долю секунди у горло влетіла рука зі скальпелем і небезпечний хірургічний предмет застряг, викликавши у пораненого задишку. Другий охоронець від страху замружив очі, очікуючи жахливої смерті. Однак, коли він знову їх відкрив, то несподівано виявив, що живий. Ти тикаєшся у своїх гріхах? запитав його Павло. Страхопут побачив перед собою велетня із плямами крові на обличчі. Від такого вигляду у нього самовільно почала текти сеча, лишаючи слід на штанині. «Не бійся», – заспокоїв Павло. «Ти зрікаєшся своїх гріхів». «Не вбивайте мене», – почав плакати дебелий охоронець. «Ти мусиш покаятися». «Я... я у всіх своїх гріхах!» «Я пробачаю, а отже і Бог також пробачить!» Шепнув йому Павло і перерізав горло. Поранений кинувся до дверей, однак могутня рука схопила його і різко відтягнула назад. Кров заливала кімнату, бризкаючи по стінах та стелі. Павло стояв, приймаючи на себе ті бризки, немов капала звичайна дощова вода. Він був не просто впевнений у тому, що робить, він мав міцні і тверді переконання. «І вам! Вам теж я пробачаю гріхи!» заявив Павло двом іншим покійникам. Він зняв із задушеного протасова одяг він натягнув на себе, ледь вмістивши в нього тіло. Ключі від головних дверей виявилися у кишені начальника-ізолятора, тому ніхто сторонній дорогою до своїх йому не трапився. Тільки на підході до блоку довелося розправитися із сонним охоронцем. Павло добре пам'ятав вбитого, бо багато разів той... Із майором Протасовим заходив до нього у камеру, маючи наміри випробувати новенький шокер, нову модель кейка або ж балончик. Повільно і тихо лідер братства підійшов до камери, у якій спав Антон. Новенький також погодився приєднатися до бунту, якщо такий буде, і віддати заборговані стусани варварам у погонах. Павло розбудив його, смикнувши за плече. Як виявилося, Антон спав неміцно, стискаючи у правиці заточку. Вона заспокоювала його і дарувала впевненість, що можна буде спробувати забити лезо пах комусь із катів. Однак лідер приніс йому іще кращі іграшки. «Ти читав того листа?» – запитав Павло. «Читав, читав і плакав», – відповів йому Антон. «Не сподівався на таке щастя. Ми повинні переконувати їх каятися перед зустрічю із Богом. Якщо не вийде, значить, вони зроблять все, що ми скажемо», – посміхнувся Павло, показуючи брудне від крові обличчя. Антон його боявся і поважав, зважаючи на розум та здібності. Тільки пастер міг стримувати звіра всередині цього чоловіка. Вони рушили в обидва напрямки блоку і почали випускати на волю усіх злочинців, бажаючи позбавити адміністрацію здатності вчасно зреагувати. За годину кількість звільнених із камер Досягала кількох десятків убивць, які бажали, аби їх катування не лишилися забутими. Вони ловили охоронців, лікарів і всіх офіцерів і заводили в камери та вбивали. Жінок гвалтували. Однак пролита Павлом кров лишалася єдиною на совісті братства. Решту взяв на себе хаос. Учасники братства одразу вирушили до кабінету начальника колонії, маючи намір познайомити його із реаліями життя. Однак Лупула вбили іще до того, як Павло прийшов зі своїми людьми. Знайшлися і крім них бажаючи. Тіло начальника колонії викинули з вікна прямо на ряди колючого дроту вздовж периметру. Воно загорілося, повиснувши на дротах, які там знаходилися під напругою. Запах проникав у всі вікна першого поверху. Не маючи твердого наміру втікати, Павло із Антоном повели однодумців на верхній поверх і забарикадувалися там, не знаючи, чого іще потрібно буде вимагати від ненависного їм репресивного органу. Помста завершилася, а далі повинна була йти смерть і дорога на небо. Вони каялися, молилися і були готовими померти. Навколо бігали десятки інших зеків, які намагалися вирватися за територію. Були серед них і такі, хто лишився і чекав на прибуття поліціянтів. Наслідками першої хвилі бунту Стали майже одинадцять убитих Їх тіла викидали через вікна, не лишаючи у приміщенні навіть і духу Приблизно за годину до колонії стали під'їжджати перші автомобілі поліції Із якими на швидкоруч мобілізували навіть армійські підрозділи Не впевнені ні в собі, ні в наказах командирів Стражі закону навіть не намагалися заходити до зони повної розгніваних довічників, які майже всі мали за душею важкі статті. «Чи правильно ми вчинили?» – запитали Павла брати, коли клали барикаду. «Пастир написав мені листа і заявив, що тільки кров відмиє їхні душі». Відповів їм Павло, тільки передсмертна сповідь буде зарахована враженим бісами. Моральна катастрофа. Автомобіль Макогоненка розвивав шалену швидкість, але проповідник навіть слова кривого йому не казав. Роман чудово розумів, що на кону стоять людські життя. Радіо у салоні працювало повним ходом, час від часу, віддаючи ефірні секунди схлипуванням маленької дитини. Новини кишіли різнобічними повідомленнями про бунт у виправній колонії. Олег не брав оголошення близько до серця. Однак пастиря, кожний з них немов ножем по-живому різали. Після ведучої, яка повідомила про кількість вбитих охоронців, Йому стало іще гірше. Напади прийшли і не відступали із кожним новим словом, посилюючи на своєму фоні голосні крики малого хлопчика, якого вбивця його матері прирік на смерть. Коли вони дісталися безпосередньо до території в'язниці, наблизитися до периметру виявилося неможливим. Поліціянти та спецпризначенці, яких також залучили до придушення повстання, створили санітарний кордон на межі двох кілометрів до паркану. Пропускали тільки акредитованих журналістів, своїх офіцерів та урядових осіб, які прибули для координації дій. Як розповідали по радіо, більша частина ув'язнених повернулися назад до своїх камер. Однак у центральному корпусі закрилися два десятки в'язнів, із яких і почався бунт. Вони заявили, що готові померти в бою за свою свободу і більше нікому не стануть кланятися в ноги та дозволяти катувати себе і принижувати. Преса та урядовці намагалися встановити із ними контакт, але все не вдало. Роман довго просився, аби його пропустили на територію колонії. Однак навіть посвідчення Макогоненка не мотивувало солдатів підняти шламбаум без відповідного наказу із самого верху. Проповіднику вдалося тільки випросити їх доповісти командиру, що приїхав пастер тих в'язнів, які закрилися вгорі і не хочуть здаватися на волю закону. Минали дорогоцінні секунди, хвилини, а далі й години, а Романа ніхто не запрошував. Лише згодом до них із Олегом підійшов молодий солдат і запропонував пройти слідом за ним, вимірявши у наметі температуру тіла. Кругом тривала не тільки облога, але й показовий карантин. Це той чоловік, який представився їхнім пастирем? запитав високий вояка у формі без розпізнавальних знаків. «Тут є бажаючі з ним переговорити», – додав він без жодного інтересу. Романа та Олега завели у штаб до керівника операції. Генерал Михайло Кудурович був не в гуморі, але не намагався кричати до того, поки не почув, що запропонує богослов. Роман трясся перед ним – Наче стояв на мушці. «Мене звати Роман Сидорчук», – назвався першим проповідник. «Я просив у вас дозвіл на зустріч». «Мене Олег Макогоненко», – слідом за ним поспішив назвати себе наглядовий офіцер. «Я із паном Романом», – мовив він. «Сідайте, будемо говорити», – запропонував генерал. Вами не я зацікавився, а мої колеги з інших структур. Водночас до його слів двері прочинилися, і у приміщення зайшов чоловік у цивільному чорному костюмі. Незнайомець опустив на носі окуляри інтелігента і протер рукою скло на годиннику, видивляючись, чи не настав час вибити штурмом бунтівних зиків або ж перестріляти їх. Семен Палій, який працював у СБУ, завжди лякав манерами і підлеглих, і супротивників, і випадкових знайомих. Навіть його прискіпливий погляд відлунювався негативною енергетикою, котра викликала неприємні враження. «Читав про вас, пане Сидорчук», – замість привітання заявив Палій, сідаючи навпроти. «Радий, що випала нагода поговорити». Він хижо посміхнувся, оцінюючи проповідника. «Даруйте», – перепросив Роман. Палій підійшов ближче, протягнув худу руку, обхопивши нею долоню Романа, наче кістлява смерть, і зазирнув у кольорові очі, оцінив їх і тільки тоді продовжив розмову. Все це тривало дуже швидко, однак здавалося, ніби минула вічність. Макогоненко мовчки сидів поруч і навіть не дивився «Підполковник Семен Палій» – назвався чоловік у цивільному, не відпускаючи руки проповідника «Це я хотів із вами зустрітися» «Ми повинні скоординувати дії», – перебив його вступ генерал Кудурович «Пастир на вас зачекає», – грубим тоном сказав він «Йому і так нікуди діватися» Відчинивши двері, охоронець навіть не встиг запитати дозволу, як до кабінету залетів спітнілий начальник відділку місцевої поліції, який більш від телефону втомився, аніж від спецоперації. Доповідати доводилося абсолютно все і всім підряд. «Що там зі штурмом?» – запитав поліціянт. «Яким штурмом?» – здивувався Роман. Поліціант окинув його оком, не впізнав, і заговорив напряму. «А ви хто такі будете?» Семен Палій, який саме сів поруч із генералом, хижо усміхнувся маючи відчуття, що співпрацює із ідіотом, який придушує бунт і йде на смертників, однак навіть не поцікавився їх біографіями та фанатичними захопленнями. «Це пастир Роман Сидорчук», – відрекомендував проповідника генерал. Поліціянт сів без жодного слова на своє місце Запала пауза, а тоді він все ж таки запитав «Це пастир тих нелюдів?» «Духовний наставник», – пояснив Роман «Хреново ви їх наставили!» – не здавався страж закону «Тринадцять тіл!» «Мені шкода, але пора зупинити кров», – відповів Роман «Згорілі та понівечені тіла!» «До сраки ваших уперів! Крові не напилися!» «Не смійте!» – підняв тон Роман. «Їх катували десятками років! Де ж ви тоді були зі своїми перевірками та штурмами?» «Не треба пробивати мене на жалість!» – скривився поліціянт. «Мені та їм жалість не потрібна!» – аналогічно скривився Роман. Поліціянту набридло дискутувати, і він поглянув на палья. «Зверху вже наполягають, аби ми якось переконали їх здатися», – втрутився у їхню сварку підполковник. «Штурм здійснять тільки у крайньому разі». «Ну, і що ж ви пропонуєте?» – зашипів поліціянт. «Пастир Роман підійде до стін максимально близько і спробує переконати їх здатися на милість закону. Більше, ніж вони мають, вже не отримаєш». «А від мене вам що треба?» не вгавав поліціянт. «Затримай своїх на годину», додав мовчазний Кудурович. «Якщо наш пастер не зможе впоратися із поставленим завданням, тоді підеш на штурм». «Ви готові?» – запитав Палій у Романа. Проповідник мовчки піднявся і попрямував до дверей. Наостанок він обернувся до них і промовив таким тоном, наче він був командиром, а вони підлеглими із з дуже низькими званнями. «Нехай ваші люди мене пропустять!» Та поліцієнт не підтримав його прагнень зайти якомога швидше. «Тільки на відстані та з дотриманням безпеки», – сказав він. «Нам ще не вистачало, аби ви зайшли до своїх маньяків і приєдналися до бунту». На дворі вечоріло, тому грайливий настрій поліціянта тільки зростав. Він навіть не задумувався про долю своїх підлеглих, яких збирався запустити у порожній корпус до небезпечних довічників. Його цікавили тільки можливі нагороди та підвищення, які дадуть після проведеної операції. Мирне врегулювання йому не подобалося, оскільки тоді Доведеться просто провести вбивць до камер, за що не обіцялося жодної відзнаки чи грамоти. Однак красивий і героїчний штурм – о, це круто! Можна буде увірватися та перестріляти цю погань, поки всі спатимуть, а вранці встати уже з новими погонами та новими амбіціями. «Мова йде про життя моїх друзів», – заперечив йому Роман. Проповіднику хотілося говорити різкіше, але він прикидався спокійним. Роман насторожував своєю поведінкою підполковника Палія генерала Кудуровича, але він був єдиною надією обійтися малою кров'ю і не дати м'яснику із поліції бажану стрілянину та покійників по всьому корпусі. Невідомо, скільки молодих солдатів могло загинути, зіткнувшись із божевільними в темних коридорах. підете на двір у супроводі офіцерів і переговорите із ними», – підтвердив слова Палія генерал. «Якщо вмовите, тоді штурму не буде. Але скажете, що відмова буде сприйнята за остаточний результат, і пан Раденький – і з радістю пустить до будівлі дві спеціальні групи, котрі Вельми хоче випробувати у бойових умовах. «Не підігравайте усім цьому другу маніяків», запропонував генералу поліціянт. «Мені головне зберегти їхнє життя», сказав Роман і вийшов на двір. «А тому я зроблю все можливе». Пошепки мовив він до себе. Він рухався у напрямку центрального корпусу, однак не був впевнений, що зможе дотягти до розмови. Новий напад болю розгорався повільно і блокував його розумові процеси. Роман дивився на перевернутий літній табір, який ще не встигли прибрати після масової бійні. Однак навіть... Вигляд покійників на дротах не зміг його змусити перестати чути голосний крик дитини. Хлопчик, наче весь час сидів на голові у Романа або хапався за ноги, благаючись різно про порятунок. Тарас Мельник Таємниця сповіді. Кінець шостої частини. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергову частину нового романа Тараса Мельника «Таємниця сповіді». Нагадуємо, нині автор боронить нашу батьківщину у лавах Збройних сил України. На нашому ж каналі ви можете віднайти цілий список відтворення аудіоверсій книг пана Тараса. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Для кращого просування у YouTube напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі.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 Посередині